No det er det. Så skal vi til Mexico. Nå nu skal vi til Mexico. En lille tage med. De er fået. Nej der er Seratia det er jo asiatisk Det er habanero. kæft de stærke dem der. Og så er det friteret kalkun Praktisk. Friteret og paneret kalkun i. Super simpelt. Lidt salat med lidt mole nede i bunden. Det er sådan en, der mole. står og... Mole er sådan en sovs, der har syg mange ingredienser, så står den og... Har du sådan en mole stund for... derhjemme altid? Jeg laver faktisk mole ret tit til at stå stående. Det tager helt dagen. Men så har du også mole til to måneder sådan noget. Har du podcase stunde? Nej. Okay. Det må jeg ikke få kolen. Nej. <laughs> Virkelig ost. <laughs> Ej, jeg elsker ost. Hvordan jeg ser jeg det ud, dem her? Skal du smage? Ja. Yeah. Gør det. Skal jeg lige beskrive den? Ja, det, det. Jamen, det er det. Jamen, altså, en klassisk eh, tacoskal. Ja, ja det, her, altså, det, er blød, ikke, det er faktisk en, en tortilla, men okay. Ja, fordi Æm, den er jo ikke hård. Nej. Den er netop blød som pandekage. Og så ligger der noget, der kunne ligne sådan en, ja, jeg ved ikke, en hvid pølse indeni, men det er så kalkun. <laughs> det er kalkun, jeg har snit over. Og så er den, den garneret lidt med en, en rød... En habanero. En habanero. Stærk. stærk. En stærk habanero. Men det dufter god. fuldstændig vanvittigt, og så jeg der... elsker mexicansk mad. Det går Der er kål nede i bunden og lidt mole. Mm. Hvad siger det? Mm. Nej. Mm. <laughs> og jeg Åh, føles den er god, den er heller ikke så stærk som jeg troede den var. Nej, nej den er ikke så dikt. Altså kan jo ikke være stærk. Det skal jo det skal jo kompensere ja, Jeg hot sauce og sådan ja, noget, det gør. Det gør. Der er noget bønne i nogen steder. Der er mole jo, så der er, der er, der er noget der er lidt bønne bønnemos. Og, og noget, hvad er den grønne der? Det er en øhm, bladet. Øh, nå, det er ikke colmix. Der er lidt grønkål og lidt øh, jeg fik at vide, at jeg skulle prøve at være lidt sund. Så, jeg synes bare at det er ikke sådan en. en. Ved man sagt det? <laughs> det her med kohle sager skal være stolt. Til lidt fedt. Sådan er det jo. Det er grønkål, mm. det er rødkål og hvidkål. kohle. Mm. Smager virkelig godt. Vi siger for lidt, og det er jo fordi Nå, men det, det smager det, godt, Det er, men, det er altså, jo godt, at jeg ikke siger så meget. Ah, det er super lækker. Assentuelt. Ja, og der har vi stadigvæk hvidvinen fra før. Præcis, og det hjælper. Ja. Ej. og så er der er også ikke noget en mynte, god... eller sådan noget noget, noget... Nej, hvad hedder det uh, tortilla man kunne godt putte mynte i ja det kunne du godt men det, er rigtigt, det er også lidt asiatisk måske nej. Det, nej nogle gange så, selvom det er mexicansk, så taler de to køkkener lidt ja det gør de men altså koriander er jo også en stor ting i Mexico ikke jo men jeg synes bare at det behøves ikke nej nej ikke lige på den det så jeg synes det godt du kommer det stærke lidt efter Jamen, det kommer lige det sidder lige jeg var i Mexico i en, i en sådan min jeg unge. Ikke, 14 dage eller sådan noget. en ung alder. Og der nåede jeg at få nok af aloe vera. <laughs> ja. Altså kaktus satan i alt, ja. og, og, og aloe vera shit over det hele. Ja. Altså nej, hvor blev det fedt også det sidste. Men kaktus og aloe vera, det er så altså, hvis man spiser det, det, mm. det kan... Uh, uh. Jeg kan slet ikke tåle det. Nej, selvfølgelig kan du ikke tåle det. der kunne egentlig godt, kan vi lave en liste på cirka tre ord, som han kan tåle? For det, vi kan ikke finde jeg flere. Jeg kan slet ikke tåle det. Jeg kan ikke Heller ikke det. som kren. Vi kan ikke tage jul, og jul Jeg elsker jul, det har ikke sagt noget men aloe øh, det kan jeg simpelthen ikke tåle. Men det er spændende, det vi skal tale om nu, fordi det er jo misundelse. Uh, ja. Det skal du tænke lidt over. Fordi der, vi har jo, altså, jo været så meget inde på det, det er lidt ligesom om, at det er det, det hele centrerer sig om i dag. Ikke? En slags misundelse på andens karriere og sådan noget. Måske mest mig, der er misundelig på dig. Nej, ja. Jeg kan øh, faktisk modsat de andre, vi har rundet til nu, synes ja. jeg. Ja. Så bliver jeg nødt til at, øh, at ærligt erkende, <clears throat> at den kender jeg. Ja. Ja. Det er absolut ikke en, en dødssøn, som jeg er stolt over at rumme, men misundelsen kender jeg fandme godt. Ja. Jeg kender ikke jalousien, som er den sådan... Den bror, på en eller anden måde. Ja. Altså, jeg er ja. ikke sådan en, en menneske, der er jaloux på om min kone nu er sammen med nogle andre. eller Kærlighedsjaloux. Det har jeg heldigvis ikke. Nej. Det kan du også have. Og det ja, er det, en forfærdelig det, øh, følelse, det, forstår jeg, som folk kan sig op af. Den rummer jeg heldigvis ikke. Men jeg vil sige, misundelsen, som sådan linker lidt sammen i mit banale hoved og barnlige hoved med, og sådan lidt, det Ja, det er uretfærdigt. Ja hvor jeg kan huske min gode ven Daniel, han sagde til mig på et tidspunkt, hvor jeg havde søgt op på notal i gang, og jeg var ikke kommet ind, og jeg synes der var nogen der var kommet ind som var langt dårligere end mig synes jeg på det tidspunkt, og han var kommet ind på Kunstakademiet, og så kan jeg huske at sige til ham, jeg synes det er så uretfærdigt, og han bare sådan med latter til årets form og grinede og kiggede på mig og sagde, der er der ikke noget der hedder retfærdighed. Retfærdighed findes jo ikke. Men, men det der egentlig kommer ned til det er jo, at jeg, jeg har helt sikkert, jeg kan godt være misundelig over, at andre mennesker øh, lykkes med noget, som jeg godt kunne tænke mig og som jeg ligesom synes, jeg også kunne appellere til at også være god til og så fik jeg slet ikke chancen jeg kan godt bliver pissmisundet det synes jeg er super øh, ærligt sagt og det er fanden ikke flatterende nej men det er men det er røv -irriterende at have det sådan fordi ja. det er jo en, en følelse som man ikke kan bruge til så meget andet end den er lidt generende for en selv ikke? ja jeg kan godt have perioder hvor jeg simpelthen altså virkelig udstiller mig selv men jeg kan men, godt der, have perioder fedt, hvor jeg det, simpelthen jeg... ikke ser danske film ja Altså, hvor jeg kun ser sådan noget med The Rock Johnson og, ja, og, og, ja. og, og sådan, nogle, øh, sådan nogle stærke muskelmænd. Nu okay? kan jeg ikke lige huske, hvad de hedder. Nej. Æ, Arnold. Og, ja, fordi Arnold ja, så, skal til. Ja. så skal jeg ikke tage stilling nej, til. så skal ikke tage stilling til kvalitet. Nej. For hvis jeg sidder og tage stilling til en dansk film, hvor der er meget kvalitet i, så kan det blive helt sådan... Både sammenlignet med mig selv, så kan jeg blive ulykkelig over, ja, det vil, der, der er de meget bedre end mig. Jeg kan også blive mega frustreret over, der, der skulle de der have valgt mig, hvorfor de ikke tænkte mig ind? Mm. Og så mister jeg helt oplevelsen af at sidde og se en god film. Så er det nemmere at sidde og se uh, The Rock. Ja, eller, eller dokumentar. En dokumentar, som handler om noget helt andet. Ja, der som handler det ikke om mig? Altså. Ja. <laughs> det er fedt. Ja, så jeg så ja, dokumentar en Gissel i går. Ja. God. Ja. Og, ingen, og ingen misundelse eller noget der. På håndbold spiller jeg en Gissel? Ja. Jo, lidt. Men det sagde jeg også til Charlotte bag efter min kone, at, at hvad hedder det? Men jeg var også lidt, fordi... Men jeg kunne faktisk godt perspektivere det over til min egen kar karriere, fordi... Han er talentfuld. Ja. Han har alle de rigtige værdier. Mhm. Jeg elsker den fyr. Seriously. Ja. Har du set den der dokumentar? Nej, det har jeg faktisk ikke. Den tager en time. Ja. Den beskriver bare... Det hele. En fed person, som ja. har været på en rejse, der er lykkedes. Ja. Det, er bare sige Og det er jo en succesoplevelse. Det er jo det er jo godt. Men Det her, det er, bare, det her det er så vildt, at det sker aldrig. Nej. Det sker én ud af en million. Ja. Men jeg siger bare, lige ved siden af, ja. der kan der godt have stået en, der var faktisk næsten lige så god, lige så sød, lige så talentfuld, lige så mange rigtige værdier, men som bare er nogle årsager ikke lige lykkedes. Mm. Og der synes jeg jo tit, i vores branche, der er ikke noget til toeren. Ham, der blev nummer to, the second runner-up, der er ikke noget til ham. Nej. Fordi du kan ikke stå og sige, at jeg var fandme tæt på at få rollen som James Bond. Jamen, du fik den ikke det gjorde Daniel Craig, ja. så det er ham vi kender, det er ham der lavede den. Ja, ja. Der er ikke noget til dig. Nej. Og det, det, er, det, er en kyn, det er en kynisk et og kynisk det... faktum i vores branche, at hvis du ikke næler rollen, så, så er det, så det ikke det at du var Nej. nummer to. Nej, for dig er ikke noget nummer to. Altså, der er ikke noget der hedder bronze og sølv. Nej, og du kan ikke den bruge deres skid. Og okay. tit er det jo også sådan jeg står, så har jeg væddet til en casting, for eksempel, og så har jeg ikke fået rollen, så tænker, jamen så ringer de nok til mig med noget lidt mindre. Nej. Mm -hmm. Den er lukket. Det, og der tænker jeg nogen gange, hvorfor... hvorfor Ej, det sker det ikke ned i ja, systemet. Jeg siger, jeg var tæt på, på etteren, ja. men så får jeg træerne. Nej, så får du ikke noget. Ej, det eneste jeg prøvede, det var Jeg lavede Osenbanden, den der animerede. Der var jeg til casting på Egons rolle, men kunne ikke navle den. Det gjorde øh, Martin Buk. og den fik han så. Og så fik jeg øh, betjenten i stedet for. Så der fik jeg faktisk en anden, men det var bare et stemmearbejde. Men det sker jo aldrig. Jeg var tre gange inde og lave, hvad hedder han... Øh, Politichefen der, politipotienten, hvad hedder han nu? Holm. Jamen, skuespilleren øhm, Axel Stryk, Stryk er jeg har brugt mange kræfter på det, og på jeg endte mere ikke at få den. Det. Men det fik Anders, Anders Maddelsen, ja. og jeg spillede jo så assistenten. Ja, okay. Men jeg var det virkelig, virkelig tror, tre runder inde og lavede Stephen Krasperen, okay. og jeg havde øvet mig, at jeg er god til det. Men altså, ja. Anders er jo fantastisk. Det er ret sjovt, ja. Nå, Anders forstår du, hvad jeg mener? Det der ja. med, der ikke er noget til toren. Ja. Og der du ligger der... der faktisk desværre i mig en kim nogle gange til noget misundelse. Ja. Øhm. Og gør du noget ved det? Altså, jeg synes, det, altså, det, det der med at være ærlig omkring det, det er jo også givende på en eller anden måde, fordi at jeg har det på samme måde, men, men, men det er svært at snakke om, og det er ubrugeligt på en eller anden måde. Men der er noget befriende i at sige, at det sådan, det er. Jeg tror, vi alle sammen har det. Ja, I tror en eller anden. Det? ja det tror jeg. Vi er alle sammen sundlige Og synes, det er uretfærdigt nogle gange, at nogen får, og hvorfor fik de... Og, altså, det er jo lidt ligesom, at, hvis man spiller, og så er der en, der vinder millionen, og der er en, der ikke vinder den men, mm. Ja, man kan ikke sammenligne det, men, men det er den følelse, man har. Altså, mm. Hvorfor fik jeg den ikke? Vi, vi, altså, vi, hvad hedder det? Jeg kan jo godt glædes på andres vej heldigvis. Ja, og jeg, øh. jamen, det kan jeg også. Og jeg kan også godt kigge ind i mig selv og sige, jamen jeg har også været heldig, selvom jeg overhovedet ikke når dig til stokkerholderne. Med eller Med en Mads til eller Mads Mikkelsen, ja. som er med i Indiana Jones. <laughs> Præcis, og alle andre fra Og Star Wars. Altså, Og Grindelwald. Ja, Harry ja, han er jo med i alt, jo. Ja, men er bare for vej. Han er super, super sej. Det er vildt. Og Marvel-universet, er... altså, der er jo ingen steder, han ikke har været forbi nu. Nej. I sigt... virkeligheden, jeg, jeg når, når jeg bliver ramt af de der ting, så prøver jeg at øh, både anerkende, at det er sådan, jeg lige har det, og så er jeg bare en idiot, og et dårligt menneske lige der der, det er okay. Og så ja. sidder der hjemme og så siger jeg, okay, jeg, jeg bliver fan fandme misundelig. Ja, jeg synes, Æ, Anders Brink, jeg, jeg synes ikke, det gør ind til en idiot. Kender du Anders Brink? Ja, det gør jeg. Han øh, skuespiller. Jamen, vi vi jamen, Jeg var, vi har spillet var, sammen med ham i øh, G.G. Horsens... Øh, første sæsonspilde han Nå, forældre. Ja. ja, det er rigtigt. Far. Men han driller mig jo med, at vi har sådan udtrykket det her: kastet du med nødder. Ja. Og det betyder, at vi sad hjemme hos mig, ja. det er mit øh, høje køkkenbord, og så øh, fik vi begge to sådan. Ding, ding, ding, ding på hver vores telefon samtidig. En meddelelse om, om vi var gået videre til en casting, vi begge to havde lavet på samme rolle. Oh, Anders gik det. videre. Jeg gik ikke videre. Og jeg ser bare min hånd, og jeg ser det sådan, I kender godt. Det bliver, og så bliver man dramatisk. Så står der et, øh, sådan en, et, et, et, et, et, et, et filtfad på mit køkkenbord, sådan en grøn filtfad med nødder. med nødder, og jeg ser bare min hånd lave den her, ff, og så fyrer jeg bare til de nødder, så de flyver ud over det hele, og jeg råber på og sådan noget. og bagefter må jeg jo ligge ydmygende på alle fire og kravle ned og samle nødderne op og undskylde over for Anders, og så han driller mig den dag, men øh, kan jeg stille med nødder? Ja, var du var ved, hvis der er et eller andet, jeg ikke har fået, Hold eller sådan fedt. Men selvfølgelig, så, så jo, jeg, jeg kender den, og jeg, jeg, jeg men jeg, når jeg, ja, så æder så, så jeg den, ja. og så prøver jeg faktisk på at være sådan lidt uh, netop, som du også sagde før, lidt ydmyg og sige, hey, jeg er faktisk også glad for mange af de ting, jeg har. Og så lige i røven af det, så ligger der sådan en produktivitet. Hyperklaus? du <laughs> mærke kan det? Man kunne høre det, ja. er en ja. Nej, lige i røven af det, der ligger der for mig, og det er jeg glad for, en, en, en aktiv handling. Ja, så går jeg kraftsdejligt med på arbejde. Godt. Så det motiverer dig? Ja. ja. Så skal jeg gøre noget, mand. Så må ja. jeg skue løften. Så okay, det, jeg også, det fik en... jeg ikke. Så skal jeg noget af. Så må jeg skrive noget, eller ringe til nogen, ja. eller gå til træningscentret, eller skyde nogen. Fordi, så har så det, så det kan jeg bedre positiv, et po positivt output, jo, ja. at man har den der misundelse. Og det, her, det, det er der også nogle andre. Så er de bare gået direkte til, at er en grim ting, men det kan være positivt. Og, men det er fedt at høre historien, fordi vi har den alle sammen. Især skuespillere. For fan. vi står hele tiden i den situation, at man er et casting, og man kan ikke gøre mere, jo. Du kan ikke gøre noget, du kan ikke betale nogen penge, eller du kan bare gøre det så godt, du kan. Og når du har gjort det så godt, du kan, og der er en anden, der bliver valgt, så er det sådan lidt, ej, hvor irriterende, det gad jeg godt. Jeg tror nok, om de sociale medier. Ja, altså... Om du siger, man kan ikke købe noget, man kan ikke betale noget. <laughs> Jamen, det kan du da godt. Jamen, jeg har bare stået i en situation for, nu ligger det nogle år tilbage, hvor jeg var i en casting-situation. ja laver et branden casting, rollen er fandme nærmest skrevet, der står nærmest esben på den. Ja. Alt går godt. Jeg ender med at få et svar tilbage, at en uh, influencer har fået rollen. Ja. Åh, oh, ja. Er det noget, vi... Hvad er det nu? Nej, Jeg synes bare, det er jo... Ja, det, det er bare sådan en, og, hvor man, og nu kan man tænker... Sige lige præcis det projekt her, det var en spillefilm, men det var en spillefilm i klart den lette genre. Altså den genre, som, som var publikum også... Øh, og og det, er igen ikke, det er jo ikke en nem genre, men det er en, den lette genre. Ja. Øh, der, hvad hedder det... Publikum ville klart have en større relation på det tidspunkt til den her influencer. Kvalitativt som spiller mm. ville jeg kunne løfte opgaven væsen bedre. Ja. Men det gik 100% med ham, som solgte flere billetter, på grund af, at han havde 200, I don't 35.000 ja. på Instagram. Ja. Det er, klart. det er et kæmpe problem. Men er det så en likvid? Man kan ikke købe ind. sig til tingene. Nej. Kan man alligevel det ved, at, at nu laver vi podcast, det kan man, og man, vi står også op på kan, Instagram, kan, kan stiller vi billetter. os så i bedre lys. Nej, ja, men den er svær, synes jeg. Fordi, nok ikke hos Lars der, von Trier. Nej, nej det. Er Han det, ringer man. nok ikke, fordi at vi har lavet krummerne, vel? Men nogen altså, regner grænsen gør, måske. Ja. Og så må jeg så sige. Jeg kender ikke noget til situationen, men jeg er da udmærket klar over, at det er sådan, det er. Altså, men, men det er også svært at sidde og sige, hvorfor. Og fordi hvis man skal tjene nogle penge, så kan man tjene nogle penge, eller også kan man lade være. Ikke? Altså, mm. Men talent er nogle forskellige ting. Mm. Altså, jo, men, men, du kan også men jeg kan sige, fandme godt forstå, at man bliver ked af det. Men du kan også stå derhjemme på dit badeværelse ja. og være en kæmpe kunstner. Hold kæft, mand, man kan du sige den her tekst godt. Mm. Men hvis der aldrig er nogen, der ser det, yeah. så so what? Så det er jo også sådan lidt... Mm. Skal du så stå derhjemme, og jeg kæmpe kunstner, men aldrig får en rolle? Nej, det er lidt ligesom at synge ud. i badet. Ja, det må du godt. Men det er ikke sikkert, at man kommer ud over stepperne. Det er en mærkelig balance. Og jeg er jo personligt nu har jeg jo faktisk dyrket min somi øh, -me profil ja. Ja, meget. det har du. Lidt som et efterspil på den situation, jeg lige fortalte dig. Æm, så så satte det det i gang, fordi du blev tænkte, nu prøver indineret jeg det. over situationen. Og så kan man sige, så er det jo så også blevet selvforstærkt. Nu gør jeg det jo også mere eller mindre... Sådan fordi nu er det blevet en del af det, men jeg kan jo se, der kommer også nogle ting ud af det. Ja, ja, helt klart. Men det kan også være, at det lukker nogle døre. Jeg tror, folk er meget forskellige. Ja, jeg har svært ved det, men altså, jeg kan godt lide det du ligger op, men det er også sådan lidt. Jamen, du har der kørt alt det der Det synes jeg fandme var sjovt. Ja men, men det, ja, men, det, er jo igen sådan noget, som jeg egentlig lidt er selv imod at udstille sin børn. Ikke? Altså nu vi taler om det. Jo, jo. Øh, men det var fordi det var sjovt og det startede i corona, der var ikke noget overhovedet at lave de måneder der. der vi talte også sammen jo. tror jeg. Budsullede, gå god, natlæsning eller Ja, præcis, præcis. Øh, men så, så sker der et eller andet kreativt, og det kreativitet er godt, tror jeg, fordi det holder os i gang. Ja. Men altså, tak fordi du delte. Men må jeg så bare lige sige? Ja. Regner græsten. Kender I det der med, når man går ind i en nettobutik og så er der simpelthen så pisse dårlig service ved kassen? Ja. Altså, en, en eller anden, der sidder og snakker med mobiltelefonen, mens han og hun servicerer, og man tænker, fuck, hvad det er det irriterende, det her. Mm. Så tænker jeg jo meget, den chef for butikken her, butikschefen, mm. er et røvhul, og så vil jeg bare sige, at det går også den anden vej. Og på for eksempel sådan en produktion som Krummerne, ikke mm -hmm. med regner grædsen i toppen. Mm -hmm. Der var stemningen fuldstændig fantastisk. Nå, det var godt. Og der tænker jeg også, det peger sig altså også op på ham. Ja, så selvom ja, der tit er sådan alt muligt med uregn og øh, ikke altid lige øhm, Det var også bare et eksempel. Nå, jamen, nu vi har jo, jo ikke talt om lige den der situation, skal have helt fed til lytterne. jeg og, ved ikke, hvad det er. Og den produktion situation. var fed. Det var hvert fald en den med. Øh, den den hvor jeg jeg fik fik røven. Ja. nej af. Det er også bare Det vil jeg også bare sige, at det var ikke en reference til det. Holde, nu bliver kæft. det mærkeligt. Nu skal vi gå videre. Så skal vi til froseri nu. Nøj! Ja, så skal vi frose. Jeg ved ikke, om Jesper Schmidt han har fundet på noget, der er sådan... Lidt en, fros. Lidt fros. Mm, mm. Nej. Nå, Nå, så gider det ikke det. Nej, ikke sådan fros. -fros. Så der er ikke en synergi? Der er ikke guldflager i den her? Ej, det, med det har vi fået noget med guld. Ja, ja, det har vi fået. Men ikke i dag. Men det er lidt for til det er, det er, det er guld. Guld er Uh, Citrere demisik. Mm. Det er noget med citron, citron. citron. og semi Nej. Nej, det er cider. Nå, det er, er citron. Cider. <laughs> Jeg sagde ikke citron, sikkert afgant. <laughs> en glimrende butik, der hedder Cider Revolution. De har sygt oh. gode uh, ciders. Og det er det der, mange danskere tænker, cider, Jamen, det er det der to nede noget det er med æble og... ja det er æblemost. Men det var David Bowie, der fik det rigtig frem, han lavede Ciders from Mars. Der Okay. Ta ta ta ta. er så. Åh. Det folk rigtig at citere. Citere. Ligesom der Wienfilm Sideways, ikke? den slog jo, jo, jo noget ordentligt af. Det, det har nu ret i. Sideways For det gjorde den jo. Ja, det gjorde den. Dejlig film. Og så slut den. Den kan jeg virkelig godt lide. Den elsker jeg. Ja, elsker. Der mig kunne faktisk lave. Ja, vi skulle lave en af den. En. Det synes jeg faktisk vi skulle gøre. Det må vi lige tale om bagefter. Jamen jeg skal bare også uh, hente min datter også. Ja, okay. Skål. Vi har faktisk også en mailkomstbrange, som jeg aldrig har ja, svaret ja, ja. på. Det har lidt dårlig lige nu. Vi har jo, jo leget sammen tidligere. Skrevet lidt og... Jeg vil sige, at jeg har ædet oh, på din den, sociale medier. Jeg, jeg følger dig nu. Uh, den her, den, den er gæret i det. Nej, det er jo også gæret æblemås. Ja, men mm -hmm. den har det også i duften. Den er så sød. Den er så sweet. Den er dejlig. Det er en dimmi Halssød. Oh, jeg den er glad for, godt. at den ikke er helt sød, vil jeg sige. Ja. ja det skal den ikke være. Nej. Mm. Men den smager jo, altså står også noget økologisk vin. Ah, hvad du har det vi? Alkoholprocent på sådan 4,5. Okay, En Det er en pilsodavand med alkohol. En grøn Det er en air breather. Soda breather. Freezer. Freezer in the breezer. Den er god. Så den er god. Den er god. Den er god. No, køber køber man er sådan god. En nede i en almindelig butik? Nej, uh, Cider Hvor kan man købe dem. Cider revolution. Er det en butik? På nettet. Oui. Nej, fysisk? Har de også en netbutik? På Sønder Boulevard. Det tror jeg. Mega den er vildt god. Den kan meget godt. sommer. Mm, meget lækkert. Meget sommer over den. Man skal ud i solen. Ja. Vi ja. sidder jo nede i en kælder. Men der er virkelig altså frank cider. Er virkelig, solen prager ned udenfor. Ja. Kan jeg noget? Nej. Tak Jesper. Det var ekstravagant. Nu skal vi snakke om fruseri. Og den her, den går altså godt. Det synes jeg. Det var godt en, man kunne godt lige sætte sig ud i solen og spise lidt ost, og drikke lidt. musik derinde? nu? Nej, det er et køleskab, tror jeg. Men du, nogen hører det no. som musik. Okay. Det siger bare... Rrrr. Det er tone kun. Jeg tænkte, det er trance, nu kører vi. Ja. <tryk> den er der. <tryk> <tryk> så sætter du mig i en ja, bur. musik. Ja. <tryk> ja. Og så en støvsuger. <tryk> nej, nej. nej. okay. Nej, nej. Det er intet med forsøgning at her. Nej, nej, nej, nej. nej. nej. Hvad Så har vi det? en dødsånd mere, vi skal snakke om? Vi skal snakke af froseri. Det er det, altså der ja. er faktisk titel er faktisk en selv en af sådan. Ja, for det er en af de stærke, ikke? Fordi at de fleste kan godt lide at nogle gange frose igennem. Ja. Det er du har sagt, du godt kan lide. Ja, men hvor hvor differentierer den for sig fra grådighed, for eksempel? Ja, men, for jeg mærkede kan det. Kan mærke det gro... For mig er det sådan ja, lidt. Men froseri er lidt bedre. Den er den er den er, den er, det er at sige, at du godt må frose, laderes frose. Ja, vi froser. Vi køber en is. Så for nogle af det fros jo. Ja. Lad os købe en iskage, ja. altså, og lad os få tre kugler, og guf, ja. Ja. og flydeskum. Ja. Så froser de igennem. Syltetøj, ja for helvede, syltetøj også. Ja. Og det, det ved jeg ikke, altså det kan være fros for nogen. Det er ikke så meget fros for mig, for det er bare som det er. Ja. Men, øh, men for eksempel at spise en hel æske chokolade. Jeg tager bare en, så sidder du alene og siger dokumentar og så siger og det bare, så de væk. <trykker> Modhold er ikke altid det, jeg er stærkest til. Nej. Det er det ikke altid. Det kan jeg vælge. Ja, ja. Men jeg kan også godt lide, når jeg nogle gange giver slip. Så du kan godt lide at frose igennem? Mhm. Det, det er ikke 100 østers, du tæsker ned. Og lige præcis østers er jeg ikke pjattet med, jo. Nej. Fordi jeg ikke er så glad for skalddyr. Men jeg vil sige for eksempel noget med at gå ud med drengene og drikke... Jeg er sgu dårlig til at gå og drikke en øl. Fordi du ikke bliver en. Ja. Du kan godt lide at give den? Jeg kan godt lide at drikke 10 øl. Ja. Ej, jeg det kan lide. jeg også godt lide. Ja, altså det er pissehyggeligt. Det er pissehyggeligt. Uden at sidde og snakke nogle gange om dybe ting, nogle gange om at pille sig i numsen. Altså helt ja. omsæt. Men så, så skal man huske og at vaske hænder. Hvis ja. du fysisk får fingeren helt ned ved... Det, ja. øh, det er sindssygt. Eller når du tørrer dig, at papiret ja. går i stykker. Så, det, så det, kan gøre, i... det kan jo gøre andre mennesker syge. Ja, så det skal du altid huske. Det er ja, også der det, det så godt med håndsprit. Det skulle du ikke... Som jeg har lige været ud til, at jeg har vasket hænder. Ja, det er godt. Men, men, men der kan jeg godt lige så, så så har de andre, så har jeg drukket hele min øl, og de andre sådan, du ved, lidt tilbage. Så vil jeg godt, godt lide at hente, og så går jeg op og henter øl, og så henter også lidt shot med. Fordi så bliver jeg sådan helt barnlig sådan, ja. det kan jeg godt lide. Ja, det de andre sådan, ej, vi skal ikke have shots. Nej, men nu ja, er det ja, ja, lad os bare få, det er ja. lidt kris. Ja. Ja. Ja. Jeg kan også godt lide et kris, så også. så det er lidt for. Og det er fedt, fordi jo ældre man bliver, så tænker man, ej, det skal man ikke. Det skal man alligevel. Men så har jeg også froset på et andet felt, som jeg er lidt over inde om. Det er jeg glad for. Okay. Altså, de det jeg til at høre. Jamen, det er fordi, at øh, hvis man køber en vare, mm. hvis jeg køber en dyr telefon, ja. så er det, fordi jeg har tjent nogle penge, og så må jeg jo godt købe den der dyre telefon. Det ja. står for så for egen regning. Det tænker jeg, det er fair nok. Et ja. eller andet sted. På samme måde kan du også sige, at du kan købe jo... Øh, øh, du kan flyve på business class... Ja. Hvis du vil betale den ekstra meregift, det koster, fordi du har tjent de penge et eller andet sted, så kan du godt sætte dig på business class at flyve. Ja. Det, det kan også et eller andet. Ja, ja. Der ved folk også, når du går ind i flyet, jamen, så er der nogen, der har købt den billet, nogen der har købt den billet. Der er nogen, der går til venstre, og nogen, der går til højre. Men jeg har nogle gange prøvet med mine unger ja. i sommerferier, to sommerferier, hvor vi har ramt øh, forskellige i Europa, hvad hedder det, forlystelsespakker, ja. hvor du har stået og haft muligheden for at frose ved at købe gularmbønden oh. ja. og så står man med i en, i en overfyldt forlystelsespark med to børn og en familie og vi ved godt at vi kun har i dag og sådan noget så skal vi videre i morgen og så videre og så har jeg simpelthen købt gularmbønden ja. til ungerne som betyder... som betyder at du går hen og stiller dig i den almindelige kø der er køkultur den er meget meget lang men du skøjter hele vejen uden forbi ja. dem, og stiller dig en lille bitte, bitte kø, det er og en kommer ind foran alle de andre, for det er ja. en ja. og den har du jo købt. Ja, ja. Så det er jo på en måde en vare, som du køber, ja. men hold kæft, hvor jeg ikke kan finde ud af, om ja. den gode, den benefit, du får ud af det, om den står mål med den mavepine, det giver, når du brager forbi alle de andre, der har stået to timer i kø, for at prøve en fire-minutters, tre -minutters ja, det tur. kan jeg godt følge dig i. Så det er fros. Men det er ikke sikkert, og det er også, hvad lærer man børnene, når man gør det? Hvad fanden lærer man sine unger? Ja. Og jeg kan da fortælle dig, at vi så så netop senere stod i en anden forlystelsespark, hvor der ikke var den her mulighed, så står min mindste på et tidspunkt. Så skal vi ikke have hun. Og det er jo også et problem. for hende. Ja. I hvert fald vil jeg sige, det var en svær oplevelse. det kan jeg godt sige. Og jeg kan ikke lide, at den mulighed er der. Men det er fros. Og det er du ret i, men det er også sådan en, hvor man tænker, man kan også nogle steder købe en billet, en hurtig billet. Så det kun er én billet, hvis du ikke skal prøve det hele. Jo. Men skal man ikke lade være at have det udbud overhovedet? Fordi jo, hvorfor skal det, overklassen og er de rige svin, hvorfor skal de lige pludselig have fordelsret for alt muligt andet? Men det, det er jo det, det samme money. med en ny business. Øj, Det er penge, du. Jeg, jeg gjorde det, vi prøvede det, vi fik en sindssygt fed dag, og jeg kan sige der bagefter, vi havde kun den der dag, de der to gange, vi har gjort det. Ja. Og vi fik, ærligt talt, en langt, langt federe oplevelse in vi havde gjort hvis vi, ikke havde, for vi havde ikke nået halvdelen. Nej, af det er det. Men jeg har dårlig samvittighed over det. Ja. Ganske enkelt. Det er det samme. Og jeg kommer ikke til at gøre det igen. Nå. No. Nå det gør jeg ikke. Nej, men jeg forstår det udmærket, fordi man, man det var simpelthen altså, ikke ratt. Vi, vi altså. gør det jo også det der med altså mine drenge, de er jo 16 og, og 19 år og, og altså vi har jo været til formiddagspremiere, premiere, gala premiere 100 gange da de var små. Lego the movie og alle sådan mm. noget, hvor man fik Lego sæt. Ja ja. Så der, når vi kom ud fik man et sæt. Der mange lyttere der sikkert ikke ved. Og det er også sjældent, det sker, faktisk. Men man fik store sæt fra Lego The Movie, når vi gik ud. Og det var sådan... For dem, der er det altid sådan en forventning, når man kan videre om der er en lille gave. Der er altid morgenmad og juice mm -hmm. og sådan noget. Vi mm -hmm. har gjort det 100 gange. Så de har jo været vant til det. Og, og, tænk, og de det er det sådan, man går i biografen. De får aldrig juice derhjemme. Nej. <laughs> det er fros. Men det er fros. Og nogle gange er det fedt. Altså og nogle gange er det også fedt at kunne give sine børn de oplevelser. Selvfølgelig men, det men, det. Og på et tidspunkt kan man godt snakke med dem om, at sådan er det ikke for alle. Og det er ikke altid, det kan være sådan. Nej. Heller ikke for os jo. Men er det er altså. bare der, hvor jeg synes, at har sådan en, en, også en slagside. for fros er fedt, og det er dejligt en gang imellem at kunne tillade den dekadance at sidde og svælge i et guldarmbånd eller i, i, i, i smås og, og god mad. Ja. Men, men det har bare også en slagside, at man, skal, man må ikke lade sig korrumperer af det på den måde, at det så netop skal være noget, vi altid gør. Nej, men jeg, jeg synes også, når man gør det, betaler man også en pris. For, altså hvis man går ud og drikker 10 øl og nogle shots og sådan noget, så betaler du også en pris for det. Ja, du kaster op. Man, du har det dårligt. Ja, præcis. Altså den pris, og så tænker man, det gør jeg fandme ikke igen. Og så gør man det jo igen, når man har mulighed for det alligevel. Ja. Men, ja, men det er præcis det med armbåndene, kan jeg mærke. Det vil faktisk, der var der vil jeg sige, hvis du så laver den der afvejning, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad er så vigtigst for dig? Så vil jeg sige nej. Det er et værdisæt, som jeg faktisk ikke kan stå 100% på mål for. Ja. Det kan jeg egentlig ikke, og netop heller ikke over ungerne. Jamen, jeg kunne godt mærke det også, og jeg synes, det giver 100% mening. Du kunne jo så tage turen. Ja, og gøre det igen og igen og igen. Og overhale de samme mennesker. som ikke var kommet. Som så bare tog endnu længere tid, For de mennesker så... Men det ville jo nogen jo nyde. Ja, det nyder jeg sko' Nej, det er godt. Men det gik godt, synes jeg. Og tak for forudseri. Og så lad os fejre, at vi engang gang imellem godt må. Ja, Hvad er I til? Ananas eller appelsin? Jeg rører ikke noget med pineapple. Med pineapple? Nej. nej. Hvad med pizza? Heller ikke pizza med pineapple? Pizza, pineapple eller Nej, der er ikke noget, jeg ikke kan lide. Nej, nej, nej. Okay, det er sådan noget, de unge drikker. Jeg tænkte, det, altså, de unge, det, var, det, det var nemlig rigtig godt til vrede, fordi man skal bruge den der prop til at åbne den. What? Mm -hmm. Proppen her skal bruges? Nå, den skal, man skal bruges til at åbne den. Der skal presses en kugle ned. Men det kan man godt gøre med fingeren. Kan, kan man gøre? det? Ja, det tror jeg. Jeg ved det ikke. Man plejer at bruge uh, proppen. Nå okay. ja, så, så slår du den. Ja, du, Ej, du, du trykker det bare. den ned. Ja, præcis. Man kan Og lige det fortælle, jo... det er sådan nogle sjove glasflasker med en kugle op i toppen. Det er Ramon sodavand. Så, det er Ramon, er nogen, skal, Ramon. Ikke, skal. Og så er der sådan en Når man så am, det kan du heller ikke Du har sikkert gik i din tomme Jeg, tror, jeg har det, Du har fået podegrej, du? i Den dumme er du ah. Kan du se ah. mreden Kan du se Arr, lad mig hjælpe dig Seriøst har du, Er du kommet igennem Nå, oh. den gik, jeg tror Arr, for... Er den Er den er ikke flækket. Du er også sådan en type, når du ikke kan huske din replik. Altså, ah, det er også solen. Jeg får også solen i øjne. Dårlig skræde. Ja. Dårlig joystick. Sådan, sgu da bare om teknik. Og, kæft, er det langt og der mig. er jo faktisk en historie, hvorfor den der skide lille kugle kommer ned i. Nå, hvorfor? Nå, det er jo det. meget japansk. Det holder på karbonering. Nå. På hvad? På boblerne. Karbonering. Ja, karbonering? Der er faktisk sådan en, smal, en, en hals, ligesom ja. på et toilet. Der er en lille Præcis. hals hernede, hvor den så står. Og det er lidt når man, når man tager en torg, så går den ned og lukker. Skål. Skål. Hvad er det, vi drikker? Det er ananas-sodavand og en appelsin okay. det, det kan du ikke. Du kan ikke åbne nej, den nej. Nej, men det. Nej, det er bare... Man rører jo der, hvor... Mm. Ja. Mm. Det er noget... Uh, uh. Man, man drikker der, hvor man har rørt. Det er sjovere, end det... Hvad skal man sige? Ind um, det smager rigtige smager, synes jeg. Ikke? Ja, det er jeg det. en mild sodavand, ikke? Min er mild. Mild appelsin. Altså, jeg troede faktisk, at jeg smagte første gang, at det skulle være sådan noget oversødt noget, men det, det er det overhovedet ikke. Nej. Men man man får det tit pens. til rammen, når man køber ja. rammen, så kan ja. man købe, så køber man dem her. Mine børn der. elsker de der, og jeg tror, at det er på grund af kuglen, eller hvad, ja. og jeg, er, jeg spurgte dem faktisk, om vi bare skulle købe nogle marmorkugler, men det gad vi. ikke. Men det er, men det er fjollet med den kugle, ikke? Men kan du drikke, uden at det her fyrer lidt ned i skikken? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det har jo en effekt, og det er jo ligesom, øh, i gamle dage kunne du også få, jeg tror ja. stadig du kan få dem, øh, sakke på sådan nogle små glas, hvor du sakke. så åbner dem. Ja. Og når det så bliver åbnet, så bliver det varmet op til den grad, det skal være. Og de er jo sindssyge til at lave nogle ting, der Jeg kan også godt lide faktisk, og få det alt for sjældent. Jeg elsker sake. Jeg elsker det også. Vi to kunne også godt gå ud og spise noget sushi. Vi, også, jeg, og så vi noget godt. Og så brain lidt på en ny idé. Ja. Skal vi ikke gøre det? Så vi også køre jo. Jo. varmt sake. Vi skal også tage smidt med. Ja, ja. ja. Og så, øh, så skriver vi den der øh, den nye udgave af side, Sidevejen. Ja. Sideways. Sideways. Jeg vil sige, at sake får man virkelig en dejlig brander. Jeg elsker sake. Jamen, det er også så, man drikker det. Altså Man kan ja. jo også drikke det koldt, men jeg kan faktisk godt lide en varme udgave. Jeg, skal det jeg vil have sat den varme. Ja. Sådan en ufiltreret sake er faktisk rigtig godt. Nå, Nå jeg, jeg bliver på. mega vred nu. Ja. Fuck! Fordi er du tit vred? Ja. Du skal ud med det? Ja, for satan. Du er jo et dammlugt-motiv? Ja, ja. ja det, jeg, det kan du. Jeg, jeg bliver vred. Og når du er så positiv hele tiden på arbejde og sådan noget, så når du kommer hjem, så er det der... Ja. Korthuset, det falder fra hinanden, vel? Nej, øh, jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har meget temperament. Ja. Jeg har meget mang, og jeg, jeg kan sgu godt lide vrede, faktisk. Jeg siger også til mine egne unger, jeg synes ikke, der er nogen følelser, der er forkerte. Heller ikke vreden. Det handler om, hvordan du sådan, ligesom, håndterer den, og hvordan du takler den. Fordi jeg synes at jeg egentlig, at vrede er en fin følelse. Jeg kan sgu godt lide at blive vred og indineret og sur og rasende, men jeg forsøger indet på at ikke at lade det gå ud over andre. Og det har jeg været dårligere til i tiden. Altså, jeg kan huske, at vores ægteskab i starten gik der meget på, at jeg kunne blive, når jeg blev sur eller, eller andet, så kunne jeg blive sådan personlig. Altså, lad det gå ud over andre. Ja. Det, det har jeg da dyrket helt vildt mange timer på. Ikke at, at lade det gøre. Ja. Så er jeg bedre til at gå op og spænde på ja. min spændingscykel, ja. eller ud og løbe en tur. Æ, men jeg kan, jeg kan blive, <coughs> godt også, blive bred. Også på børnene, altså sådan at blive tid. Nej, der, ja, der kan jeg blive irriteret. Jeg bliver sgu sjældent fred. Du skal nej, lade mig ikke ud og stå nej, over. Nej, nej, det synes jeg ikke, jeg gør. Nej, det er godt. Jeg kan sige, jo, men men det er til at spørge, det er jo fordi, man godt, måske kunne du godt være derhende, jo. Altså, Hvad, det var der derhenne, ja, altså være en, der blev vred og råbte. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Nej, men det er godt. Det gør jeg ikke. Det er ikke. også godt at sige, at det gør du ikke. Nej, jeg, jeg, øh, jeg, jeg har været på et tidspunkt, hvor min store datter, Uli, kom godt efter det, og sådan noget, men var ikke den skarpeste kniv i skuffen i forhold til matematik, da hun var mindre. Mm. Og så skulle jeg prøve at hjælpe. Og der kunne jeg blive så frustreret. Ja. Jeg kunne ikke finde ud af at hjælpe hende Nej. ordentligt, og hun kunne ikke fatte to på af fire -agtigt. Der kunne jeg blive mm. helt... Så det endte faktisk med, at min kone Charlotte, som ikke er Olivers mor, måtte tage over <laughs> måtte hjælpe med matematik. Ja. Og det blev sådan en aftale. Så var det bare, hvis der var noget med matematikken, så var lige Charlotte, man gik til. Er hun kommet efter det så? Ja, nu er hun kommet totalt efter det. Er godt. Det. Ja. Jeg kom aldrig efter det, og jeg havde det samme problem. Min far han var matematiklærer, uh. og han kunne ikke lære mig matematik. Nej. Og det var han jo super frustreret over. Det forstår jeg da godt. Men han, eller ikke, han er ikke sådan en, der blev red og råbte og sådan noget. Men jeg har også haft, jeg har også temperament ja. på samme måde. Men har arbejdet med det, synes jeg også. Og indset, at det der med at gå fuldstændig øh, bananas og stå og råbe og ske, det Nej. kommer man meget kort med. Det, altså, det er meget sjældent, at det giver nogen mening at råbe. Og jeg, måske sker der også noget, når man, er, når man bliver ældre. Men jeg synes også, det er sjovt og patetisk. Altså, der er jo noget sjovt i det, når man taber småkagerne. Jeg kan godt lide karakterer, der, der taber småkagerne, og ja. ikke kan styre sig. Og det, jeg synes, det, det, det, det kan et eller andet, både på godt og ondt. Ja. Altså. Ej, du er jo sjovest når du spiller øh, rasende. Ja. Det er jo det sjoveste. Det er det, dumt, ved. ikke? Jo, jeg synes, det er det så Det er så, så dumt. Altså. Men vreden men, men, men, men er fint. Vrede ja. er også en katalysator. Ja. Eller, eller en katalysator, det ved jeg ikke. Men det, er i hvert fald sådan et, det er jo et energifelt, som også skubber dig videre. Altså tit, hvis du bliver vred over et eller andet, så er det jo, fordi, du synes, der er noget, der ikke fungerer. Mm. Og, og hvis så det bliver en, en som jeg siger en, en katalysator for, at du så gør noget ved det, så er vreden jo faktisk en, en fed energi. Yeah. Altså en vrede kan være fed fordi du indinerer over noget, der er noget, du ikke er tilfreds med. Det er sæt ikke i orden, det her. Så går du ud og gør noget ved det, mand. Yeah. Det synes jeg Hvis du sætter dig over i sofaen og bare råber og skriver, det er også alle yeah, yeah, yeah. dem, der har rødt hår, der er nogle fucking spader. Så Så ja, noget, gange dine går, dine det op, op, går det op i en højere enhed, altså, hvor, hvor, hvor man får sat noget på plads ikke nødvendigvis nogen, med noget, men som nogen. er skævt. Ja. Ja, fordi når man siger, når man får sat nogen på plads, så lyder det heller ikke så godt. <laughs> nej, ja. nej, på korset, ja. inde i sovevarset. For så de indser, hvilke fejl både Ej, er de er har lavet. af. Ved du, hvad der kan gøre mig allermest vred? Nej. Bagtalleri. Ja. Det pisser mig. Ja, det er også noget. Men fordi du kan ikke forsvare dig imod det. Nej. Hvis der sidder nogen og snakker bag din ryg et eller andet sted, og du så får nys om det, og så kan jeg ikke holde mobberi ud. Lad være at børnene ja. Jeg er helt Fuck enig. Af med det der. Men også voksenmobning. Det er sgu svært. Jamen, det har jeg aldrig helt forstået. Nej, men det er, det er jo meget, altså i vores... Øh, altså, den måde, vi underholder på meget, synes jeg også voksne, det handler om at nedgøre eller finde nogen, altså forbrugere et pryggelknap, eller mm. hvis, hvis nyhedsvært... Hvis du siger prygelknappe Skal du også sige knapbe. knappe. Du kan ikke sige ja. pryggelknap. Nej, fordi knap... Om det kan jeg mærke. Ja, nej, det skal, det skal vi rydde op i. Det tror vi klipper ud. Det tror jeg ikke. Ja, så, sig, så svarer jeg. Ja, altså for eksempel prygelknappe, Altså, der er der, der, der, der synes jeg meget underholdning. Der, der er folk prygelknapper. Mm. Prøv et langt af. <laughs> prygelknapper. Nej, ikke knapper, knapper. Knapper. Prygelknapper. Øh, ja, ja, det handler meget om det Du forstår, altså ja. Jeg synes, det, sådan noget, en, en, den mainstream-underholdning Det handler om, meget om at grine af folk, der har sagt noget forkert Eller ja. gjort et eller andet, han var dum Og sådan noget, vi synes, det er så sjovt ja, ja. Er det rigtigt? Jo, måske, men jeg kan bare bedre lige, vi griner med en af Helt klart Og hvis man kan læ lægge sig selv først Når man begynder ja. på sådan noget fordi det er jo sjovt, når folk falder en banan. Det kan i hvert fald være rigtig sjovt. <laughs> ja. men, og der griner man af nogen og peger på dem og siger, du faldt. <laughs> altså, og, det, og det er jo sådan ond, ondskabsfuldt på en eller anden måde, men, ja. men, øh, men det er sjovt. Ikke? Så vi skal finde ud af, hvordan, hvornår er det okay at, at drille nogen. Fordi det kan også være sjovt, hvis folk er med på den. Jamen, det skal folk skal være med på den. Vi skal ja. være søde ved hinanden. Ja. Også, også hvis vi bliver vrede. Ja, Min datter jeg... bliver meget vred. Altså, synes, det er fedt. Jeg kan godt lide, at hun bliver vred. Det ja. skal bare ikke være sådan, at du så siger, at jeg er en idiot. Fordi hun bliver altså... Far, ha? du er en spasser! Ja. Nej, far er en spasser. Det er fair, du er vred. Men, men det har ikke noget med mig at gøre. <coughs> men børn udfordrer det jo også, det der med at, at, at, at sige til en, at man er dum. Altså bare for... At, og, og det er Alfred er fire år, ikke? Han går og siger, at Hvor du mange er dum, nu har du? Fra... Du har sagt en du du 16, fra... en på 19, og nu er du også en på 4. Jeg har 6, 7, 8 børn, tror jeg. <laughs> Nej, Nej jeg har... han, siger, han siger du er dum. Ja, Han siger, at du er dum, og, og, og du er en lortfar og sådan noget. Ikke? Uden bare for at se, hvad der sker. Jo. Ja, ja, klar. Altså, der, der, Det er jo helt umotiveret. Altså, ja. Det kommer bare ud af den blå luft. Ja. Han kan også være, han er meget kærlig og sød, altså. det er han mest, synes jeg. Og, så man synes også, det er mærkeligt, det kommer det der du er dum, far. Ja. Det er pludselig ud af ingenting. Ja. Du er dum. så siger jeg, at jeg bliver ked af det. Og så synes jeg bare, at det er sjovt. Altså, det er lidt fascinerende, kan man se. Så vi gør jo nok også mange af de ting for at skuppe og se, hvad der sker, ja. når vi gør det. Ja, som børn i hvert fald. Ja, men måske også som voksne. Tror du det? Ja, det tror jeg. Altså, når man diskuterer ting så, og taler med hinanden, så tror jeg da også, man gør noget for at måske skubbe til hinanden eller se, hvad, hvad der sker, hvis man men, ligesom prikker til det her. Men jeg kan jo godt lide en god diskussion. Ja, ja, men jeg synes og også, jeg, det er fedt jeg, jeg at gøre det. det. det er fedt at kunne diskutere noget. Det gør min kone jo ikke. Du Nej. kan ikke fordrage en diskussion. synes, det er modbydeligt det er farligt. Hvorfor? Vi, vi, vi det er bare godt at få renset luften og ja. lige tager en snak Jamen, der er ikke gået noget af... jeg synes kort. faktisk, det er sjovt. Altså, det er jo også improvisationsagtigt, ja, der gør det. var man leger jo ja, lidt med ordene og... Ja. Man må godt være vred en gang imellem. Ja. Jeg synes, vi kommer godt ud af den her. Uden at blive vred. Ja, altså, jeg altså jeg lidt... er lidt vred på en fed måde. Jamen, jeg er også ophidset, kan jeg mærke. Altså... Jeg er ikke, ikke seksuelt. <Løgner>. Nu bliver det... Det er spændende. Du kommer med en, en kniv. En, nu er det en kniv. kniv. Det bliver jo dormet nu. Ej. Så er der er sådan nogle små italienske... Hvad hedder sådan noget? Kiks? Puder. Kiks. Puder. Ja. Med tomater og sådan noget. Og så er der engang øh, landterin af gris til at smøre på, for jeg gider ikke lave mere mad nu. Ja, det synes jeg, der er meget lækkert. Har du selv <laughs> lavet den der terrin? Nej, den er købt. Det dufter godt. Tyder du? Ja. Det dufter sådan lidt af en, af en løbosteje. Ja, det er, det? det er jo på grund også. Det er en slags pusteg, Ja. men hvor den fra? Den er ikke fra Italien. Den er fra Frankrig. Men det er en griseterrine. Grise, grise, Ej, du skal lige stikke ned inden. Ja, det er en, en dogen afslutning. Det var det eller et shot? <laughs> jeg synes, det er bedre, det her. Det går også bedre, ja. det her. Mm. Mm. Okay. God men pusteg, men fordi det dogen behøver er jo være dårligt. Nej, det ja, er godt, god. Det synes jeg faktisk er, er sådan en god ting, ikke? Men det er det der færdiglavede dip, man kan få i supermarkedet. Det er fucking ulækkert. Færdigladede dip? Jeg ja, har aldrig prøvet dem? De dip, der dip. doser, hvor jamen, der er dippen. Nå jo, det er det lidt er madde, Det er og det smager majnæse. og sådan noget. Og... Ja, det er ad... på doser. Det, det skal man lade være med. Nå, tak, oh, Jesper. Oh, tak Sæt, for det tak. her mad. Ja. Nu, skal vi, uh, nu skal vi lige runde af, mens vi spiser doven hos dig. Ja. Og snakke om dogenskab. Nej, det er det dumt. Da. Fælder af... Ej, du tager ikke lidt på, jo, kan man sige. Men det er, fordi der ikke er tid til det Det er, fordi her. jeg er kur. <laughs> okay. Så skal så jeg faste af resten af dagen. Ah, ikke mm. mm. Det er den, jeg har været mindst til. Den ret? Ja. ja. Det var også, fordi han har tænkt, at jeg kan ikke finde på noget, så prøver jeg bare at være dårlig. Ja, præcis. Mm. Men det skal man også en gang imellem. Kan du det? Vil du, når dormen? du er så arbejdsom? Ja, fandme... Ej, øh, men jeg... Nej, jeg <laughs> <salen>. <laughs> du kan godt lide at se serier og sådan noget, og bare ikke danske. Kan du ikke det? Lide at se serie? Nej, nu, det, det var bare fordi, vi talte om... Ja. At du kan godt lide at se ting i fjernsynet. Jo, jo, men det kan jeg også godt. Men jeg er meget svært ved at være dorm. Ja. Jeg er meget svært ved at, at slappe af i det hele taget. ja. Du har ikke ADHD. Mm, du tror... har ikke en rigtig diagnose. Og jeg har ikke nogen diagnose. Nej. Ikke stillet. Nej. Det, tror jeg, det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg sådan set ikke, jeg har. Nej, Nej. Det tror jeg ikke, jeg har. Men, men jeg har meget højt øh, energiniveau. Ja. Og jeg har højt sådan energiniveau, sådan kreativt energiniveau. Altså, jeg, ja. jeg vil gerne øh, foretage mig noget. Ja. Vi også sådan, hvis vi tager med familien på ferie. Mm. Så skal vi finde måde at gøre det, så vi alle sammen kan lide det. Fordi min store storepiger og jeg måske vil gerne have sted med et eller andet. Min veninde Charlotte vil gerne have med et eller andet, og så er der sådan lidt forskelligrettet energier. Ja, det er, også, det er jo fedt. Altså så kan man tage på, tabe ind på forskellige ting. Ja, jamen så kan man nu. Man, man skal bare indstille sig på, at vi ikke alle sammen behøver det samme. Vi behøver ja, ja. ikke alle sammen sidde i sofaen. Vi behøver ikke alle, ikke alle sammen med ud og se templet. Nej. Altså man kan godt gøre nogle forskellige ting. Nej. Jeg er ikke så god til dårne. Nej. Jeg har egentlig respekt for døren. Fedt med at folk er dårne, hvis man kan lide det og det giver lader en op. Det er jo et sted, man lader op. Ja. Jamen jeg har også på fornemmelsen, at hver gang der er et hul i din tid, så vil du gerne putte noget ind i det. Og så bliver det at prøve at være kreativ på, på andre områder og sådan noget. Og okay. sådan har det egentlig altid været, ikke? Jo. Problemet det er ikke noget, der er bliver... kommet til. Nej. På det synes jeg ikke. Men problemet bliver jo selvfølgelig, hvis man så sidder og ikke kan finde på noget at komme ind i det. Så, kan ja. man blive, så bliver det jo, så bliver det jo fra dår, så bliver det til restløst. Ja. Så skulle jeg ønske, at jeg kunne falde til ro i det nogle gange og sige, okay right, hey, i dag... Jeg har, jeg har en liste på, oh, en liste på 50 ting, og ja. har sat vedtegn ved dem alle sammen. Ja, så nu må jeg godt. Nu er der tre timer tilbage. Ja. Jeg kunne lave noget i, at jeg så ikke blev restløs i det, men, men kunne sige, så derfor slapper jeg af nu. Ja. Ja, men, Tror, jeg, jeg, ja, men det er også sjovt, fordi man kan ramme det der med, hvor man ikke siger, jeg kider mig, og så sige, så kan jeg lige så godt bare øh, øh, se en film, eller spille et computerspil, eller whatever, lave et eller andet, sidde med min telefon. Øh, men det, det prøver jeg at lade være med at sidde med min telefon. Altså, hvis, ja. jeg, hvis jeg ender med det, så er det sådan lidt... Øh, det, det, det synes jeg... Og det gør man jo. Det gør men man jo altså, gang imellem. Ja. Men, men gang imellem er det vel også okay, hvis man har været produktiv i en hel dag, og du har leveret en masse ting, så må man vel også godt en gang imellem trække sig tilbage og sige, nu fylder jeg den sidste tid her på dagen med nonsense. Øh, eller med interview. ja, ja. Men Fordi at, at dogen, dogenskab behøver ikke have noget... Det altså er jo ikke det samme som at slappe af heller. Altså men det er vi begyndt at sige, fordi så når du dogner, så slapper du af. Ja. Øh, fordi så kan det være, at man slapper af med at gøre noget, som man gør, mens man slapper af. Ikke? Altså, som kan jo være at gå en tur. Jo jo, eller... Og det er ikke dogent. Nej, det er overhovedet nej, ikke dogent. Dogent er også, når man siger, at jeg gider, ligesom Jesper Schmidt, der kommer med nogle kiks, som han sikkert havde derhjemme og den her ståede i buet eller hvad ja, ja. han har, ikke? Og så siger han, oh. Altså man ikke går så i virkeligheden. Det døver ja, ja, der. Ja, det gør han jo normalt. Men det her, der kan man sige, der har han tænkt. Det passer ind i ind i, ja. I. Ja. Som, hvor man springer over hvor gæret er lavest, siger ja, man også. Præcis, ikke? det siger man. Ja, jeg siger det gerne, men ja. gør ja. du, men du gør det ikke. Ejspærens sjældne over. Det, det er det. Vil sige. Men det synes jeg, det er jo, du altså du har jo ikke engang forsvaret dig selv. Du har bare fortalt hvordan det er. Ja. det synes jeg du gjorde godt. Og jeg synes faktisk det har været ret hyggeligt også. Og bise sammen ja, ja, sidde her og hygge Jeg synes, det sådan, mange af tingene har været rigtig hyggelige Også vores tanker om, at vi skal ud og drikke sakke Og spise sushi og lige brainstorm på ja, næste Det vil jeg meget øh, øh, gerne Smidt-Dalgaard-projekt ja, smit, ja, smitterne og ja. Tak for mad, Jesper Det var bedst alt det første Ej, Det var super lækkert ja, Dejlig vine, dejlig smag ja. Alt, øh, mm, Lækker ja. ja, Det var godt Det synes jeg også Yes. Så når, når, når sådan det hele kommer ned og døds, så når det bliver rappet op og alt det der, så synes jeg jo, det vi ligesom har, og vi, vi, vi har jo tilværelsen lige nu, og vi ved ikke, hvor længe vi har den. Ja, og så det der med at nyde et øjeblik, nyde et godt selskab, nyde en god snak, nyde en god smag, mm. det er jo et eller andet sted det fineste af det hele. Så er vi skide på business class eller ja, et eller andet det. rejse til hvidhajer, der skal dykkes med. Jeg synes, det er smag på den her, den har jeg ikke prøvet at smage på. Mm, den er sjov, det skal... God snak, du siger noget dumt, eller det er sjovt. Ja, du snakker enormt meget og siger dumme ting. Men det er jo virkelig det, som jeg synes er det fede ved tilværelsen. Men, men tænk også, hvis det er mening med livet, bare at sige dumme ting og, og, og grine af, og sige, at man siger noget, der er sådan lidt... At, hvorfor, hvorfor siger han det? Det er ubehageligt ja. ja. Men du opdagede jo også en vin, som du virkelig, virkelig kunne lide. Ja. Hvilket du har det svært ved, det synes jeg jo er en kæmpe plus. Ja. Ja. den skal jeg have lige titlen ja. på bag det får du. Tak for det. dag. Jeg stopper fedt, ikke med at snakke. Nej, bare vil vi med at snakke. <laughs> bare fedt. Hey, fed? hey, ja, jeg synes faktisk dengang. Oh, ja. <laughs>